نیلي تاوي دي پتا دغه جهاد صدق دے جدے دم روین احمد دینا شکر کی حسدی حقوقی خنیپا تردیب دا دیناتی مسلمانیات آده جناب برطا یو اللہ قسم خیدیس یو دا دنیا فیدل یو آخیات کل آخیات احمق کی ذکر دا دنیا بست آده اوی دا پمانو پی انداران دا پرمون پشان شیر ایسا علیہ السلام شکل قوم تاوید امادین من داد بسود اعجیس دنو درد نقصان سو انده جہاد ترغیب دی انده جہاد بارکتا محلان دولی آده جہاد صوابنا آده دنیا کے دیخوری مسلمان پریا کردی یا یحزدین آنم ملی مسلمان حل عزل لکم آلا تجارب تاسو تمخے خیمتا تا سبب دا آزاد وي یو امام دا ماله جنور دین دې له خدای ته او دن په اعلان د جنات او معالي سره یوتیار ته چایې کې ودا سفلاس شه دې آزاد هغه ځان څخه شه دې اول ومن یقین تخییر ورسول کلمه ورته دې نو سبیل الله او دیبا جی آتو این اخده قناکی و اموالکم <سؤال> و امخسکون اخکل و مالی مون اخده حفظ مالا جاکل اخده قناکی آتو ذالکم عمل دا بیتر بستاس اللہ این دنیا اون په دې کې د بسې د خپل له جنون ورکړه دغه په دغه خستر د شهید پروري ساتنې په لور کې د نام پامشي په اړه د بزرګان اوستاس بنا هونو او دخل <سؤال> کم جمعاتی نتجی او بو برنجی داس جلد جلتا چه بیگی با منتخ دیعنان آر باری بونو بانگلو او خبول داس کونی اوی لیوی بانگلی باید بو تیوی بیونوی بی جنناتی و باغونو دا همیشه والی باغونو بای بانگلی باید ذلك الفوض العظيم لا ده بإمان وإلا الدنيا في وصورة لأربي جن بأخذها قلتها لأخذها وآدم برسرقيت الحدنونها تستاس وعبقها لأخذها لأخذها وآدم برسرقيت تستاس وقهرة أغسشي رنصر من الله ودنیا بقلتها برسرق لأخذها قريب أخذها برسرق وبشير المؤمنين زیل وروه دا دا دا زماني خبري چې ټول جهان دا اقرام او مد صحران خريم صلوات او سلام ته جناب ايا شه د بده توهات به وي عبيد الدنيا او استاسو دغه به سم طبيات کې دا چې دې زړه فوټو د غوړي دی کني دا خرته دې هليری نیو او استاسو څخه د دنیا کې دنیا کې دې جب درکایم باد مو فتح دی ولایت نیز دی فتحہ د دنیا کې سمرا فتحات دا کوم مزدی په نسبت راغله که تاسو راځئ د او دنیا نړی ده نو غیر پرخه پک ما کوم کرامه راغله کر سر دی په دې لخلقه مرغامي د مکره اسلام پر د عمر صاحب زمانه کې قیصر او دونیو عالیان د باستانه نو فتح تطور دونو لكم داتيش اها مسلمان تيوان بيقارن عبدالله نمسود ابو جحل قصودة احمان مالو رخي ولاشر وليقارن اها صريبه قاضي بذار اه بيقارن اه بيقارن سيدالون ينباق تجمع كي تغريده لعباردخل بيطا دواني اتصده دي قدير قدير مدالي واني مجرد نور تدواني او او چبه تا سليجا مودي غردی بوده مبینیو حاکیب اعلاو حاول او احنار او نو سب سکاکیان بو او خزوری پا کنشا کلاسوه نبلار او دیو مور بریو او امار او سمیل او بریوار بی تلیوار بی خزوری پا بوی سبرانی آل واسر او نمار او دمان سبر فیستاس و ا هغه نه نه نه هغه عمر یې اسیری د کڅوړې نه نه خوځونه خوځونه نه او تر هغه نه نه د دې نه د دې نه د انسان درسره زموږه زموږه له اوله خلقت مآدې لري زګاتې باندې کې د وایره د دې سره ځخې او استغفر ا هغه خپله یې په انسان ها قدا چاقلوی چه مونس که واللسو که مده که مهده هاییی کنی سواب دلسو کونه بیاد که بیاد که مده بیادن تا بیاد بایی چه زرشو که ناق واخراتو اید کونه ها یو دیوگین ایمت فشقیون زیری در بیجی سلاسه مهده ها بیاده ساکه ها را قده امداد بکتاسو جیاد که را قده قریب كان فتوحات دماغ من فتوحات دي لفور الإسلام قد فتوحات تكنونسي يا أيها الذين ومعين مسلمان تخذوا على حق لهم ومعين ومعين ومعين المسلمان الله شيء انداد دونك دين دونك دونك دونك دونك دونك کما خال ایسا ابن مریم علی حوارین لکا ایسا ابن مریم کل شاکردان تیویر حوارین دان خاص جماعت، حوارین دان دونی، حوارین خلیفہ، حوارین آسر، حوارین احد دوست، کلو دوستان تیویر من انسواری لله، ایسا علیہ السلام تن حضبت اسرایم اندیو سوٹی چنداتو تی جماعت داخدے پر دنگ تنجيب رسيبه هذا الحواريون هوي حواريون نحن أرسال الله سي منهباركم يبقى فيه منبقى سرمالي فعامنا الباقاتكم من بني إسرائيل إيمان نور يو دلد بني إسرائيل فدر وكفردار ممور في كافران شبه فعيدنا الذين آمون منتعيدكم الضجام على عدوين بمقابله دښمنانو کې اس په وراهین او درځي د دې جاله خلک خلک حجته او د دې په اعتبار وي غالب را هغه ته باندې صبر سو لمر دی هغه ومننه ترخه متورونه نه پراته 아이سان چې سلام تخلو یوه څو په دا مغلوب شي که څه هم دا مطلب مغلوب شي که څه هم نه دلی نه خاونه نشته صاحب جدل <سؤال> لري ديني دينه من لهي امن مونږ نه کار د پراممنه نو دا وی دا هدي وه په پليشانه خاص بوهه لري دي په وصل لمنه طبع الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا على من الله والمسلم وعلى عليك طيبين وعلى صلى الله عليه بعد فأقوله بالله أبنى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا موضي للصلاة من يوم الجمعة فصلوا ذكر الله وذروا غير جالكم خير لكم إن كنتم تعلمون بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله والطالبين فضلا من الله واشكر الله كثيرا على الذي فكر دائما كنت ندرس اي بلدانات درسنا بناء راغب اليوم ديان چې مونږ کيرين درسات دغه پرسمانه یې مسلمان مزانو دې السلام چې اوا د شیدمان کرپا بار غشي د جنه د دې صلاة تمران دجنی نه د 10 ورپسې د مليونو مجمع علامه په معنا د 9 ساعت مزانو دې السلام چې اذان او شیدمان زده په پیښو کې مینه مل څه ویلای درکړنه ده په خوښه ده دا په دې یم نه مزه نه دې به خير لكم به تردي کته د دنیا د شګل او د به شهاره وګو د دې تعلقا خيرت سم د دنیا را هجر رسول الله دا جمعه تک وختونه راځي دا جمعې ځای ده دا جمعه پچا مرا اذان له سمور راځي کنه به اشاره پر فوځي او د مراد دي کوم څه دي نه دا جمعې دا ځای مختار واځه دغه د دې د جنه او د دې دنیا د خالد روز رسول شي نه پځیاه ته بری بری سپا د روز د جنه په دې پس بلبان ادم علی سلام د لار په او د او د جمکې خدای په مارش استیا په را مارش د تا جنون تجلی په ندې ترار شی الله وځه بطخ نشینه واسکه تکاچی خلیص محانون از ابنکا زبطی خلق السماوات علام ہی ست تیعامن سمسطا وعالالعاش خلیص محانون و قائنات پیدا تشپا ورلو کی بی پارش تجلیو کی دا جنی رس دخلی پار دا تجلیو سکه با نجل واخوز شکلتا بی و مدبس ای آدم دوی جنی پر درس د خدای باندي دا چې په جنت کې چی بیا مرغامت پر درس په جمعه کې نه جمعه کې یو وخت چې دعا حدیث اته ه وخت د خدای د تبرک پر صلاۃ خدای پاک آدما سلام مننه د عزت خبره د جنی پر د جنت پیدا جميع فرص فكي شجر يتوبار فرمسونا من اللي لي خبره دخلية دي ساماته جميع فرشيه مخربة تالا اماماته فرص فرص فرص جميع نمتقى عروضو فدعين جميع من ده عروضيه رمضين شخص شبك عروضي نمتا دي جميع دا ده بذور فنكونت يومي كله دا اي دستاوه شپه ته کنه مستمر دغه جمهوریت پرانتاور اوریشا دمر په دغه وخت تخریر مشهور شخص دغه یوې کونه په خوانه مشهور تعالی موږ دغه جمهوریت نه ولاړ یو نه جامعه د جمعه جامعه راځه چې یو له موارده ما هغه څنګه جمعه شپه په فاصله نه اوږه میری بھی ترسکریتا دی جمیمان مکرم خجمیمون پچار تو برنب تبی اتفاق لرس جمیمان پچائنی لبی ازت هم دعان منزن کسانیو بس نماز تخیل منز ربار مارنو دنانا دی ماستخین مانزلہ پارا خط درشت و جمعیل پارا خط درشت ماستخین زیبان مل پار دیکھی تصمبر و بہادر و تردشت و بلندر و برو جمعیل پر اتفاق پر علموں سرہر گئی تھی شرطلو کی مختلف تھی خودم اتفاق لئی چار گئی نہیں مشاقی سے بھی جکم دے ما سے با احمد سے باقشانگا اسو پنزوس کسانو اسو بوش لمنی مانو بوانی موئی چکم دے خواه یویا ویوی کلیوی حل تکی با دجمین دو خواه یک عرب بنا را چی دگانی پا کی دگانی خلق برطا لیو کلیوی با اسی دن کی مستقل اسی دن کی اما داغین چاپیرہ او تقل به ای کللی او تبیلی که اوز ادنان ادنان قول باره شیو کلی که دزار نخوص بی بس دار به ای کلی و او ابادی تا دوزار اینسانان نشتمند نارینا و زنانان و عالمی چه اجان هل تروژینا نسکی در شیخان دیتا روڈوڈستان که و در شیخان دیتا روڈوڈزیستان وی بی کلی زمین مز با دیگیر وی چیوی کلی زمین مز با دیگیر خوهر دینا وی مانتوی چکنی کلی ها آزم دی جویی دی دا آزام دا تقدیمه کچی کلیر دا دا حضور درمانا که دا بی بکر نجدادان د نړۍ د شپږم محله حضرت عثمان زمانه کې ما غوښه تو چې هغه زيات شهدا زاړه دي نجدادان د او خلک ورته ټول شروع شو چې په فضلت له ما غواړې په نام حضرت عثمان زمانه شروع شو ذکر لا خپل خلاصه معنا یې محل د مګر د جمعه نهار دغه حالت نو ځدی کبه ای اذان هغه اذان شروع شو په دې اختارش ما هغه اذان چې پس ته دیشو شروع مخالک با رېدی اذان سروات له شروع مخفدې ته اذان وراسه یوه ټول عالم اسمع حی باوندې اذان شي اذان چې نړۍ له سم او د شمنه د دې موږ د او د مسلمانانو باندې د تشریفات خبرې اذان مڼاکس د لویې حجانو ورته د تقدیم اذان د پښتبه وېره شرع په دې کې دغه وکړل <سؤال> نو چې روږې اذان مڼه د لښنه له وې اې مسلمانانو د خطاب عام د خمار د انداز او خلکو څنګه اهل مسلمانان چې په ځای جمع راغلي دغه مسلمان هر مسلمان کوم وي کوم رضوي کوځه او او مسلمان و او او مسلمان و شبا جموه خربا و زانو مياني سران شا ازانو شيدا معنزلتها فاق و رصده جمعي و فصحوه اله عزيزة الله و زيدا خلاليان ساهمون بوالو طول و من دواهم جمعهم معنزلتها لبنز من دلتا أيضا儿 ذكر reflex تأخذي خطَّرين به kavihen Bringing و أجميع النصوبية جاءتها و Ashbin cetera been, 10 اخر lo Couldn't be a karid kroyer آآآآ ساعدAdd جميعنا راستو期 أنا باني بري كزم promises كنهاري كسوكداري دین دا مالوی <سؤال> چی جمین او با ده که چی بے اشرائی نو بے اشرائی پردو نو زمیدائی خو بخود پردو زمیدائی چونکی تعلنک با باندو ساو <سؤال> نو باندو اگر کاری مخوری آدمکر پرد خاریو تاریاب کچی بے اپردو عراب اتبانداشا خو بے اپردو خودلو او رشتو با را باندی و دیکن چی باید پری خودلن پخپولا خریدار ادره دیعه بنده دوسره ارشتلم بنشی یا وقت دیندار چی بیعه دوکاندار ساره دوکانداران او خریدار دیو دوکاندار تولتی دوکان بندتا پخپولا خریداران ادره دینه مالی باشو چی جمعه مانزب کوری چی باندوشی خرید فرقبان ام ده عشر احطه ده. اذا فصحون ده معلمی چه جمه مونز رزه مشتا. لارشه نانزده. مور ملزونه کلونه چه لارشه. ذکار ده موسکینه. ده که لارشه ده جمه نانزده. ده عبره ده معلم داشه. چه ده بار ده که چه تدلوه اتا عرده. ده بار ده که چه ده عشره اتا. نم ده عبره نار جسه اتجاره من. بشارې <سؤال> دې دغه نه ستاسو صنعت ټول کله ټول <سؤال> کس دنه بنشي په وخت زمينه باندې هر کس ماکار نشي دلته علماء ته د باه نفاسه خذ سره د مزیک ته په اولاد بهانې د روزي د ترلاسه کولو تاسو باندې دغه شریک دې زمينه پرمخ کې ګوره وړاندې نه وسته د جنې په تیارې کې مشغولې جامو دې سرسنک با برابر کی غسل مو کی بے بزید وقت جمعی ماندر گا چھتر بولے پراس کاکی مشکول شکو تعالی بلی خبر پر بھی لاحنی بس وقت جانی بس وقت بندے اے آرہی بس وقت بے جناس آلتا بلگا اے اے خون کو ترگی جمعی پراس بوڑے خراس دماغنہ پس سننک دماغنہ بس صحابو کرامہ اوڑا حضوری پاک داری خواہ جمعی پراس دماغنہ پس فراس فترنگی زبن طالب د دې ماخيو خو په حال د ځانزدي په خپلو د دې ودی د دې له جنین پر اساس تعاون د حکومت او دفاع په معنا پروسي دانا چې تر استوره نه یا د ژوند په تعاون او ستر جنین د سکټ د دې د وړاند پر د بیان د پنجاجۍ انتری دوتریو د دې د جنین راځي دا د ژوند د تعریف په اړه جميعين بطاقة اللحة من تحت لئيون من وزن البيع بيع شعار قوله رعبون لكم با جميع تكذل وده جميع وده جميع موفقون موفقون ستاس ودفار ورالي عندكم تنتعلمون بطريقه الدنيا في في ده في ربكان ودوله وبيع شعار قوله باع شراح درې باندې مطلب یې دا خویت السنه چې ادا شي مون سره راځي خبره سونه دې دو کې نو پرته شي خلک له تاسو کې اجازه ته زه ماشه قسم وکړې وقت یعنی حلال میوزیک او وسنه جدي پر اسکا باندې سره د اذان باندې د دې میله قصویتی سږ دجارې خلک ته په زیاتره د موادو لپاره زه تخریب تعتی چې هیڅ کوم شی نه کوي فزر نه نه غواړي تجارت کوي به اسه دی او سهار دی هغه چې موږ کوم وروته پلاستان د حکومت یاوت نه اجتبااته سم هغه ته فی الارض فرزقنی من کلک مما خیر و انا استاد د غنځي اجازه مې ده استاد راځي د ورکو او زاد زمبره زه پخپله د درو د بناځه زته ته د سترو اجازه وي درکته خو نه عادلې د دې نه د منځنه خاص پته یاره مې څنګه شي او زه شي فزم نه نه معلومي چې سړی د روز شمع عبادت کوي دا خمل ڈکی روزی خیلی در قیده آلاس <سؤال> افتیچ خیلی در قیده آلاس افتیچ خیلی در قیده آلاس افتیچ خیلی در قیده اس پاک درد نیتا محلیان مخده حکم قیل وقتا اینن قلللہ زان لبخده قدل حاصل دی واسکل اللہ مکسیرا خور صریا گئی دنس تجارب بنگیتی ارس شاکر روزی خلینا موذكر الله <سؤال> قصيرا خذيه عبدالعين لعلكم تغلقون عنا تجعرق رو رسوم وفخي تسليبك لعبدالعين من دقيل لعلكم تغلقون دقيلة قارة داس شكرا نامشه يوزل داس اكتشش وغداء <متحدث> اقلش <متحدث> اتخذي دي اعيات كويش تجعرق خبت بس خداس تجعرق نتو ويش تخذي دي اعيات اقلش خدای او ننکه د یاد د خپلتی او مثال کوي په قابل زمين منځ حضورکو نوسته کوي خدای دی یو زمانہ کې سختي او مدینه منوره په څون د بازار تجارت راغله یو سري عالمنده د غريب نه خليته کوي هرڅ کومه څنګه لري د تجارت راغله زيتون د هني چې بازار ته باندې مال نه راځي نو موږ نه راځو د ویانو مشت موږ موږ څه دې ساده جرامه صدګي لګي نه راځي موږ ولرې دې ته تعزله نه دي حضور ته سر سره ګول نه ښه راځي موږ دغه تخصیص عاډو موږ ځینې کې ایزهارونه د هغه مال خلچيني او له خوا زه دا تمه شيخ و ما شيخ را وله جوړوي شو وینځو دایم علی شي و سپین شي و تا ورو ته انا درېتا و نه پخټه کاپو څنګه یې کولا حضرت یې په داتیو کې نه اجازه مارې دیو دغه سنډه و دی واقین خدو تس بے خدو محکشو اور او ریدل <سؤال> ام مرس شو ناینا نظریت خدو او دی دنیا نظریت صدیجی چیو فخر تکلی جمعانی و قابل چتاشی ردانا وقتن اکو جخای معنی فطرے خود و علاما قلت و قلو ایمان بللاء خیر جم نعمتون و علیون و سوابون جفدے صدی تبو خدو بی تم رجفی و سواب بے دردتو دا دشتان من نه لکه د تماشیا لکه نن راغل کو لکه ما حق لعب له ته لکه د تماشین سیس سیسره دا کوله دا سې ګډورهسته دا دښتشه دا ریه د انده ستاره نه وره لکه سريچ د او دای چې سبب په مشغوله مړينه په مثلا نه دا هاسته د لاما سرينا في يومك يجيبت سرن دورا كبراماته يوم نور وتياض اذا سبق وتياض لسوته متاعها مجد انما الحياة بما علمنا ولا علم لنا ليقدر كما شاء كما شكتي ستور خورا من اللحوة بعد احترق ده لتماعشي بسجونه ومن اتجاه مدمر تجاراتنا والله خير وعالجين فريز من نمو عبوكا لتاسو صبر قريو وصد بمو رو دولي فريده نور اسبع درجة قريوكا من هجار درجة انتبخ بالفرس با تجارتنا بليوي دو فارده داق وميد بيش اخبوطا با تجارتنا دول درجة خسامنجي اوسعي ده موز با تولي دو تان بلدين فريماء والتولاري په دغه په دمخه وخت نو خلف زینو کې وي ډیر تعاله په محبت هغې اخلق برا انا سویلانه چې دا دا او په تواله یو سړی د خینه یو ریګیا دنه مې هغه سره راغله چې سوه د خینه یو ریګیا په نړۍ نه مې هغه سره راغله ولله علیه او موږ د دې په اړه چې څنګه یو انسان باید خپل ځان سره څنګه اړیکه ولري او د اړتیاو په اړه چې څنګه یو څوک باید د دې موضوع په اړه فکر وکړي او د اړتیاو په اړه چې څنګه یو څوک باید د دې موضوع په اړه فکر وکړي هغه څه دي چې موږ باید په یاد ولرو چې د عبادت او یقین د په شاکره او عیده خاص سړی یم او لمنه هغه متلاوانم هغه په ټاکونکي نام نه ورکې نه دخل